Tehát akkor az 5 perc teszünk, egyfőt már túl pár perccel, és a memóriát teszünk, ezzel megcseréltük az előadóknak a sor rendjét. 15 perc álmos rendelkezésre a kérdésekre, és először Dombi Ákoshoz lehet fordulni. Nyilvottan lehet tőle kérdezni, és 15 perc után átmunk téve a következő rendelkező. A legutolsó volt, hogy ez a nyugdíjrendszert adhatósága. Eh, engem ez érdekel igazán. Eh, ha itt lehet ilyen exoporációt csinálni az éppen a nyugdíj megmutató pont, akkor eh, hogy lehet? Tehát van -e egy forgatókönyv arra, hogy hogyan omlik össze? Tehát von, eh, mit tudom én, 2020-tól nem lesz nyugdíj, köszönjük szépen, pont. És akkor mindenki, hát az a nyugdíjas, behoz a 10 másik nyugdíjas fejét, az mentesül a fejlemétel elől, vagy, vagy Tehát valami szegény részre, de... Nem, hát a rendszer nem, a, a rendszer nem fog összeomlani, az teljesen biztos. Uh, ugye önmagában a társadalom sem fenntartható csökkenő népesség szám mellett, tehát való lesz egy visszapattanás, úgy gondolom. A kérdés az időzítés, ez a visszapattanás a, né a népesedésben hol fog bekövetkezni, mert nyilván az a, a minél, tá minél inkább kitlódik, annál nagyobb jóléti veszteségeket szenvednek el. Azok a generációk, akik még a csökkenő népesedés, a népesség szám idején kerültek bele ebbe a rendszerbe, Tehát... a modern demokráciákban volt már ilyen de példa, ilyen viszont a társadalom? volt, mondjuk a husvédszégeteken kihalt a népesség, <gül> <gül> az, az, az, az jóval korábban volt. Hát én, én, én, én ha, ha nem csalnak a szegényes gazdaságtörténeti ismereteim, akkor Ugye az ipari fordalma indult el az első jelentős népesség növekedés a világban. Tehát ezértől volt egy népesezés körülbelül a nagy éhénységig és a fekete halárig, hiszen jött egy lefelé, aztán jött 1400 1650-ig a következő ilyen nagy demográfiai jött lefelé és aztán 1750-től mostanáig jelentően kerett fölfelés. Igen, igen, tehát jelenleg azt mondanám, hogy ugye a 1800-as évek elejétől elindult egy jelentős felévelés. Aztán ahol a 20. század harmadik negyedétől, 1970-es évektől kezdve, hogy a jólét egyénkkel beszivágott a, nyug a nyugati társadalmakba, elindultunk lefelé, és hogy hol lesz az alja, azt még nem tudom. Tehát uh -huh. Igen, de itt alapvetően igazá igazából ez nem egy axiomatikus kérdés, csak alapság, annyira Schlager téma és annyira kritizálják a felosztók íróbó rendszert, meg vannak a hiányossága és magam sem ezt favorizálom. Ahogy azon döbbentem meg, hogy az igaz lényegi problémáról elfelejtenek beszélni. Tehát a tőkefedezeti pillének rengeteg előnye van, megteremti azt az öngondoskodást, amelynek úgy gondolom, persze itt a vélemények ütközhetnek, hogy a nyugdíjrendszer esetében van létogosultsága. Az egészségügyi rendszernél úgy gondolom, hogy az öngondoskodásnak nincs létogosultsága, mert bármelyet is megtakarít egy ember, egy költségesebb beavatkozás azonnal lemeríti a számláját. Tehát a rendszernél van létogosultsága, és ezen irányba is kéne elmozdulnunk. Tehát valóban itt, itt vannak pro- és kontra érvek, de a, a közép-hosszútávú fenntarthatóság tekintetében azt hiszem ez a leglényegesebb kérdés, hiszen hiába takarítjuk mi meg a, a kis vagyonunkat, hiába halmozzuk fel értékpapírba, rokba, Nem biztos, hogy ezek az értékpapírok és pénzügyi instrumentumok tartani fogják az árfolyamokat egy olyan világban, ahol a fejlett orszában mindenhol az aktív kereső réteg százalékosan csökken. Uh -huh. e nem igazán láttam arra megnyilvánulást még a napi sajtó szintjén sem, de egyébként tudományos munkákba sem erő nagyon, hogy erre a lényegi dologra tényleg rávilágítanak. Aztán azon belül, hogyha ezen túl vagyunk, hogy legalább sikerül stabilizálni a szintjét, amely önmagától automatikus és bekövetkezne, csak nem biztos, hogy jó, hogyha mi ezt a katasztrófa közeli állapotig kitoljuk. Azon belül milyen rendszer tartunk optimálisnak, Hát az megint egy külön előadást megérne, erről is megvan a saját véleményem, de ez már nem a kérdéshez kapcsolódik. Talán csak. Vélek, minket fölfedezni a szigorú és politika és egy aktív ipar politika között? Miért? A kettő egymással milyen viszonyban van? Tehát egy aktív politika az végül is állami források. Így van. Itt is amit ugye... Az akkor ha akkor le le le le le csinálják. lehet, hogy nem volt teljesen... Egyértelmű a megfogalmazásom, ez a rövid idő számára tudható be. A szigorú fiskás politika alatt én alapvetően nem a minimalista államot értem, hanem az egyensúlyozó fiskás politikát, amely nem halmoz fel államadóságot. Ennek van egy ilyen hüvelykú szabály, hogy az államháztartás hiánya az ne legyen nagyobb, mint a real GDP növekedés, üteme, és akkor nagyjából GDP arányosan az államadóság nem nő, persze ez nem ilyenek, csak matematikai összefüggés, de ilyen hüvelyek új szabálynak elfogadható. Úgyhogy itt kifejezetten arra gondoltam, hogy a, a, a deficit finanszírozás az államháztartásnak, a hitelfelvétel, a finanszírozás az nem egy követendő út, hiszen a jövő generációinak a, a, hogy is mondjam, az életterét szűkítjük, és azt éljük fel a jelenben. Az a legyensúlyőrző politika és a nem minimalista, kizárólagosan az Adam Smith-i szerepe korlátozódó, és alapvetően a neoliberális eszmerendszerben egyedulalkodó állam, államfelfogás között azért szerintem van, van összhang, lehet ezt összhangba hozni. Nyilván meg kell teremteni a helyét ezeknek a plusz Hát egy olyan országban, hogy az újraelosztási ráta, tehát a államháztartás által elköltött összeg, ezt hívjuk újraelosztási rátnak, ha valaki nem tudná, GDPR-san közel 50% úgy mondom, hogy meg lehetne teremteni a helyét, főleg úgy, hogy alapvetően nem az egészségügyjel van a gond például, ahol már európai szinten is relatíve keveset költünk egészségügyrején 500 év körüli értéket, hanem az adminisztrációs költségekkel, a 3200 önkormányzattal, Uh, amelynek ugye a képviselő azért most jelentősen csökkentetté, mindig megmaradt azért a 3200 számosságban, és a többi Kor uh, korrupció. Nyugdíjrendszer is jelentős. Uh, lukat ütött a rendszeren, de az, az azért nem ilyen egyszerű kérdés. Tehát meg lehetne teremteni a helyét, nem akkora összegekről van szó. GDP arányosan egy néhány százalékos uh, uh, kiadási szegmens a hazai uh, belső szektor fejlesztésére az bőven elegendő lenne, főleg, hogyha még az Európai Uniós forrásokat is hozzászámítjuk. Mik a jelenleg, hogy így megy tovább? Mire számítunk? Hát az a helyzet, hogy jelenleg a világon a top, a top 10 vagyunk egy mutató tekintetében. A külső adósság tekintetében. Tehát Magyarország egy véletes, véletekig eladósodott ország, és itt most megint felhívnám a figyelmet, hogy a piacgazdasági körülmények között az állam adóssága, amelyre egy mindig ilyen gdp mutató számokat hallunk, és alapvetően az államháztartási hiányhoz kapcsolódó, az különböző fogalom az ország külső adósságától. Az ország külső adóssága alapvetően a folyófizetési mérleg hiányal kumulálódik. És itt több tényező is szerepet játszik ebben, nyilván az állami túlfogyasztás is megenik a kőkeskémének hiányában, de amit Magyarországon nagyon erősen tapasztaltunk már 8-10 éve, hogy a működő tőke beáramlás áldásos hatásaival szemben annak az egyik negatív vonzat. Ez nem újdonság, ezt a szakróban már évtizedekkel ezelőtt leírta, csak mi is el e fölött nagyvonalúan, hogy nyilván... Az itt megtermelt profitot csak egy darabig fekteti be újra és újra az itt letelepült múlti, egy idő után elkezd kivinni a profitját, hát nyilván az jött ide. És az a deviza kiáramlás az egy külső adósságnövekedésbe csapódik le, visszatérve a kérdés, hogy ez hova vezet. Tehát az, hogy most a top 10-ben vagyunk, én afrikai országokkal körülvé van a nettó külső adósság tekintetében, GDP-garánsan több mint 130% a külső adósság mértéke, ez pénzügyileg iszontosan sebezhetővé teszi az országot ez a külső adósság jelentős részben külföldiek által birtokolt pénzügyi instrumentumokban és reál instrumentumokban van lekötve. Ha ez egyszer megindul a határ felé, akkor itt a árfolyamtól kezdve a bankrendszerig és az egész gazdasági bezáról minden összeomlik Nem véletlenül, hogy 2008-ban kitört az az, hát a világra kiterjedt az egyiket 2007-ben már, már megjelenő subprime válság. Ö, akkor e, elsősorban mi kerültünk a célkeresztbe. Bár ez nyilván a nagy államadóság és a nagy államháztartási hiány is hozzájárult. Tehát nagyon sebezhetők vagyunk pénzügyileg. Arról nem is beszélve, hogy, hogy most már a külső adósság kumulálódásával jól láthatóak azok a dolgok, amiket a 90-es évek elején közepén már a rendszerváltás is néhányan megfogalmaztak, csak akkor még fogalmazunk finoman, egyén szóval a partvonalra lettek küldve. Nem lehet sikeres felzárkózást végrehajtani erős belső gazdasági vagy vállalkozói szektor nélkül. Tehát Csak külföldi erőforrásokra, csak külföldi működőkére, csak külföldi tudásra, még egyik ország sem ha Alapozva egyik ország sem zárkozott fel sikeresen. Sem Japán, sem az ázsiai kis tigrisek, sem Németország. Uh, a, a, a, a országok ezt, ezt, ezt, ezt az utat követték, hihetetlen mértékű felzárkózást ö, ö, realizáltak az elmúlt 10 évben, aztán ennek megmutatkozott azonnal a jele, ugye a, a mostani pénzügyi a 2008-ban leginkább náluk jelentett a GDP visszaesést azért, mert ők kizárólagosan erre a, a modellre támaszkodtak a külföldi működő tőke beáramlásra, nyilván amit kitart a pénzügyi válság Érthető módon a GDP zuhanása a balti országokban volt a legnagyobb az Európai Unióban. Igen? Nekem még teljes toikusnak rá esett, toik, hogy uh, ez a fajta gazdaságkultat az mert hosszú évtőzők óta nem működik. Mi ez így jelentenki? Hát most látszik, hogy nem működik. Ez, ez, a, ez a fajta gazdaságpolitika alapvetően, ami, amit mi követtünk az elmúlt húsz évben, és amelyet a közép-európai országok többsége követett a piacgazdasági átmenet sodránban, az a neoliberális irányzathoz tartozik. Nyilván az egész világpénzügyi válság a neoliberális piasz, gazdasági berendezkedés egy, egy eléggé eklatás csődjét jelenti. Tehát, ha úgy tetszik, mi haladtunk a főárammal, és mindenki, aki ebbe a főáramba bele akart szólni, az szépen kitoltuk a partvonalra, meg összes vádoltuk, és tessék itt az elemények. A kérdése van az ember, hogy ha ez már elég egyértelmogta, akkor mi az oda hogy nem változtat semmit? Kevés a mozgástér. Tehát egy olyan helyzetben, amikor a, a megelőző néhány évben előttük, vagy eljátszottuk azt a puskaport, amit eljátszhatnánk most, akkor nyilván az államháztartásnál nem lehet nagyobb kiadási tételeket megengedni. Nyilván azért ez egy, ezt, ezt úgy képzeljék el, mint egy hajót, amely halad a vízen, van egy tehetetlensége. Hát az államháztartás nem lehet egyik napról a másikra megreformálni, és a, a gdp kiadásokat 5-10%-kal megnyesni. Meg lehet Oroszországban megcsinálták, meg néhány más fákországban, de hát mi nem ahhoz a régióhoz tartozunk, nyilván mások a társadalmi elvárások és a politikai reakciók is. Tehát van egy tehetetlensége most már a rendszernek, benne vagyunk egy spirálban, egy adósság spirálban is, ha úgy tetszik, lásd a külső nettó adósságot, amely folyamatos és egyre növekvő generál a rendszerben. Benne vagyunk egy belső spirálban is, ami az államadóságot illeti, hiszen egy 80%-hoz közeli GDP arányos államadóságnál hát láthatók a kamatkiadások alakulásai. Fogalmazzunk úgy, hogy az év során megtermelt tortának az 5%-át, azt a külföldi befektetők zsebébe toljuk főleg. Nagyjából annyit, amelyet az egészségügyre költünk. Szóval kevés most már a mozgástér. Nem akarom a mostani kormányzat-gazdaságpolitikáját értékelni, ettől kifejezetten szeretnék eltekinteni, de látok némi elképzelést az irányba, hogy ezekkel a válságadókkal, és az amúgy nem igazán korrektül kommunikált nyugdíjrendszer átalakítással, azt a következő néhány évre szóló kis mozgástért szeretnék megteremteni, amivel esetleg erről a pontról elmozdulhatunk. De persze ehhez azért a lényegi gazdaságodikai lépések is szükségesek, amelyekre még mindannyian várunk. Köszönjük szépen! Hát a rendelkezős járó 15 perc, úgyhogy köszönjük még a És akkor... Feket a Zsomboré, a, perec, a Igen. Egy szint után, amikor már nem kapja meg azt, hogy után óránként a naponta valamilyen szintú utalmazást kap, akkor, e, akkor azt mondja, hogy eki egyik volt. És az inelőtt nem érdekli. És a, a másik nagy szó volt, hogy a szociális utalmazási játékokról hasonló dolgot csinál például a korszállal jelenleg. Minden működik nem ennyire leferjedt, és hogy ebben mennyire lehet jövő. Az utóbbi tesz nem ismerem, az előző kérdés arra, hogy visszakérdezek. Az előző kérdés arra, arra valószínűleg azért került sor, mert hogy a, az eredésem végét egy picit összecsaptam. A igazából az, lett volna, a, tehát az lett volna az eredésemnek a mondani valója, hogy, hogy hát ezek a folyamatok, amiről most itt beszélünk, ezek gyakorlatilag már a XX. század elején lejátszottak. Nem teljesen olyan formában, tehát nem egy tudatos tervezésnek az eredményeképpen gamifikáltuk a korábbi tevékenységeinket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a, a, a kapitalizmus maga alakított ki, átvette mondjuk az irányítást Max Weber protestáns Tehát nem arról van szó, hogy az ember azért kezdett el ö, maga, Uh, hogy mondjam gazdasági vállalkozásban gondolkodni, mert egyébként ez egy Istenek tetsző cselekvés, és utána ezeket visszaforgatva ugye egyre sikeresebbé akarta magát tenni, hogy ezáltal ugye szintén Istenek feleljen meg, hanem arról van szó, hogy kialakultak játékszabályok, és ezeket a játékszabályokat követve ugye kialakult a, a gazdasági verseny, egyrésztről kialakult a tőzsde, ugye amelyik nagyjából a szerencsejátéknak megfelelő, és a többi, és a többi. Uh, visszatér, tehát kérdések konkrétan visszatérve, um, ez az bizonyos instant feedback. Én azt gondolom, hogy az MMO-oknál nagyon jól megfigyelhető az, hogy akik, akik adott esetben hónapokon keresztül, akár még a függőség, eh, hogy mondjam, jelz, függőjelzőt rájuk lehet aggasztani, onnantól fogva, hogy találkoznak valamivel, ami, ami it's real, tehát valami igazival, valami beköszönt az életükbe a nagy szerelem, találnak valami értelmesebb ö, ö, célt az életüknek, akkor fogva ezt az egy gyakorlatilag úgy hagyják, hogy, hogy, hogy csak úgy füstölt. Tehát én még csak nem is abban azt gondolom, hogy, hogy itt elsősorban a, a, ez az instant feedbackre re van, van igazából annyira szükség. Ezt nagyon jól lehet egyébként tematizálni más játékmechanikai eszközökkel is. Tehát én azt gondolom, hogy nem szükséges állandó feedback az ott esetben, hogyha, hogyha ha lásd a Fardville-nél, a Cityville-nél, hogyha, hogyha az, tudja az ember, hogy 8 óra múlva kell visszamennie, 12 óra múlva kell visszamennie, 2 nap múlva kell visszamennie, akkor az egy, az, egy, az egy pontosan elegendő feedback, és már az ember vissza fog térni, és, és fogja ugyanazt a tevékenységet tovább folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként ez egy kivéthető dolog. Én inkább attól félek, hogy abban az esetben, hogyha gamifikáljuk ugye ezeket a tevékenységeket, akkor ebből egy oltárinak kiábrándulás lesz előbb utóbb. Az emberek rájönnek arra, hogy valójában nem játszottak, hanem őket nagyon durván átverték, és egy idő után ebből ez a csapatottság fog kialakulni. A, ez az a, a 20-es kapcsolatban például, tehát statisztikai, hogy hogy hány ember kezdi ezt el és fog... Akkor mekkora, meg mekkor lesz az a szint, amit azt mondják, hogy ez annyi őket nem érdekli, és ez mindentől már inkább, inkább ragolja az idejünket, és unalmas azt, hogy program kivárják, hogy foglalkoznak, vagy semmit, hogy foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy ezt a játéknak mechanikai eszközökkel nagyon jól lehet szabályozni. Tehát, hogyha tényleg nem az időt tematizáljuk, hanem egyéb más feedbackeket adunk, nagyon jól lehet építeni, ugye a közösségre jól lehet építeni, az explorációra jól lehet építeni, a teljesítmény szükségletre, stb., Tehát amelyekkel amelyekre motiválni lehet az embert arra, hogy időről időre játsszon, illetve hát csinálja ezt a tevékenységet. Tényleg itt a problémát én abban látom, hogy amikor a valóságot vegyítjük a játékkal, én azt mondom, hogy a valóság az valóleg profán dolog, a játék az valóleg szent dolog, és hogyha, hogyha ezt a kettőt az ember összevegyít, akkor beszenyezi azt a tevékenységet, amelyben az ott esetben még akár örömét is lehetni, és idő után azt vesz észre, hogy elkezd csalni, mert fontos számára ugye az életben tehát onnantól fogom, hogy észreveszem azt, hogy, a, hogy a, a, az az én zsebemre megy, hogy, hogy az én olajam, az én földem, és meg, megvalósul az a bizonyos felelősség, amely egyébként a játékban mint egy zárójelbe helyeződik. Mert a játéknak pont ez a lényeg, hogy abban a, a pillanatban euh, én nem egy dolgozó családos ember vagyok, hanem én egy x player vagyok, aki, aki szívesen játszom. És onnantól fogva, hogyha, hogyha ez a kettő vegyül, akkor akkor gyakorlatilag megszűnik a játékélmény, és nem fog az egész dolog működni. Én inkább ettől féltem igazából, missz, meg Von is, meg meg, meg Shell-t is. Köszönöm, hogy teszem azt a sikeresi gondoknak, a jelenlegi állandói mint mert egy, egy hatalmas faktor, hogy folyamatosan bővítik a tartalmat, mert ha egyszer aki a érezem onnan onnantól bódul az egész, és senki nem fogja de kenyit, azért öncsön helyet kell hozzáadni. Tehát, hogyha teszem azt egy, úgyhogy akkor úgy érzem, hogy nyilvánvaló, illetve hát a másik, ami, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy, hogy hát gyakorlatilag egy játéknak a megtervezése az azért nem annyira egyszerű dolog. Tehát, tehát itt most nagyon szép dolog, hogy azt mondjam, hogy, hogy ó, hát ismerjük a játékmechanikát, ismerjük azt, hogy milyen motivációs faktorokkal tudunk élni, és akkor ez gyorsan ráhúzzuk hitelkártya a tranzakciótól kezdve bármi másra is. Ebb, ezt nagyon durván meg kell tényleg tervezni, és ebben rengeteg energiát kell feltetni. Nem biztos, hogy megér egyébként az, az energia, ami Tehő rá kellene fejtetni, ahhoz képest, mint amennyit ebből kaphatunk. Ami, ami nagyon jól működik, meg nagyon-nagyon kényelmes lehet a, a, az alattvalók számára, ha a jó mm -hmm. De ha mondjuk egy önző állat, akkor, akkor, akkor már mindjárt más a helyzet. Tehát most e, szóval mondom, tudhatjuk mi azt, hogy milyen biztosítés lehet arra, hogy a játéktervezők arra találok. Mert ismernek jó tehát e, egy jó Oké, okay. uh, csúnya dolgot fogok most mondani. A játékról én azt mondom, hogy az nagyjából hogy ahhoz hasonló szükség lett, mint az evés, meg mint a szexualitás. Tehát egész egyszerűen ez egy alapvető emberi szükséglet. A 20. századnak az egyik leg a legrosszabb hozadéka az az, hogy a szórakozást, azt mi egyenlősséggé tettük az át, azzal, hogy beülünk a fotelba, vagy éppen a moziba, és nézzünk valamit, és igazából passzívan uh, ülünk, a helyet, hogy mi magunk cselekednénk. Uh, az emberek korábban nem volt arra szükségük, hogy, hogy itt most valaki játékot adjon nekik. Tehát nem volt arra szükség, hogy, hogy itt újabb és újabb játékokat prezentáljon valaki kívülről, hanem voltak játékok, amelyek nagyjából már évszázadók évezredek óta, hogy keringtek a levegőben, nagyjából tudtuk a és játszottak ezzel az emberek maguktól. Senki nem kényszerítette, nem volt egy, egy ilyen kínálatgenerálás, tehát, most hát egy, ilyen, egy ilyen keresletgenerálás, tehát nem volt, nem volt az, hogy játékgyártók, azon kezdte el kell gondolkodni, és egyébként a kérdésre választott az, hogy jelenleg a játékgyártóknak nem az a céljuk, hogy most egy diktatúrát valósítsanak meg, hanem hogy fogyasztást generáljanak. Tehát gyakorlatilag olyan játékokat készítek, amelytől azt remélem, hogy, hogy még több ember fog játszani, és még többet fog játszani, és még több pénz fogadott esetben elkölteni. Tehát ebben az értelemben a diktatúra az megvalósul. Én amit leírtam a legvégén, ugye ezt a bizonyos huizingai állítást kiforgatva és egy preskriptív értelemben, az pontosan arról szó, hogy ide jelen, de, tehát itt kongatom a vészhangokat, Ideje lenne újra megtanulni játszani, ideje lenne az embereknek újra felfedezni azt, hogy szükségük van egész egyszerűen arra, hogy ő maguk tudják eldönteni azt, hogy melyik játékba szállnak be, hogy, hogy mely, melyik az a játék, amihez képest a saját maguk egzisztenciát felfüggesztik arra az időre, egy bizonyos korlától tólig időre és térre, és szabadon választott, de föltétlen kötelező szabályok szerint fognak ezután játszani. Tehát, és még egy gyors gondolat így erre a kérdésre, hogy, hogy, hogy igen, ezt már többen föltötték nekem, hogy lehet ebből a diktatúrát csinálni? Lehet. Lehet. Ez a, ez a rövid válasz. Veszélyese az a jelenség, hogy a, a játékok azok egyre egyszerűbbek, egyre hozzáférhetőbbnek lesznek, miközben a valódi életben az ehhez hasonló szituációk, például egy az egy armi bonyolult dolog, amire számolni kell tudni, meg nem árt az ember egy Közben a, a farvil, vagy itt az ember azok meg arra nevelik az embert, hogy bármikor el lehet kezdeni, azonnali eredmények jönnek, Tehát egy kicsit, mintha leszokhatnának a, a, ezek a fajta játékok, mert nyilván vannak nagyon különböző, és arról, hogy, hogy várni kell és energiát és időt. Hát én megmondom, hogy ebből a, az aspektusból még soha nem közelítettem meg a kérdést. Én mindig azt gondoltam, hogy a játék az igazából attól jó, hogy bármikor el lehet kezdeni, és bármikor az ember e, bele tud kapcsolódni. Sőt, igazából az az igazán jó játék, amikor, hogyha én ki akarok kapcsolódni, akkor leülök, bekapcsolom, és nem kell órákon keresztül tanulnom, nem kell ez energiát fektetnem, hanem adott esetben a, azokkal a szabályokkal, amiket egyszer megtanultam, már tudok szórakozni, és ki tudok kapcsolódni. Tehát én, én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy ha sokan játszanak, az nem. Baj. A baj az ott kezdődik, hogyha az ember nem tudja, hogy hogyan játszon. Tehát nem ismeri a korlátokat időben, térben, a, a, a szabályokat betartani, hogy ne csaljon, hogyha adott esetben egy gyereket nem, nem tanítanak meg időben, hogy ne keverj össze a valóságot és a játékot. Nekem a kuizingai. én igazából nem mondom őszintén, hogy én leragadtam az 1936-as Játék játékdefiníciónál, ami úgy hangzik, hogy a játék az egy e, e, szabad cselekvés, amely előre meghatározott évben és időben e, zajlik le, e, szabadon választott, de föltétlen kötelező érvényű szabályok szerint, e, célja valami fajta, magában van valamifajta e, öröm e, érzése és közönséges élete való különbözőség tudata kíséri, és ebből, amit én igazából lederiváltam, az igazából ez. Tehát, hogy ezt kéne a gyerekeknek a fejébe verni már, már egészen korban, És akkor lenne igazából jó a játék. Ha ezt meg lehetne tanítani, ezt a néhány az öt szabályt, akkor én azt gondolom, hogy mindazok a problémák, amelyeket jelenleg a videójátékokkal kapcsolatban ö, felszoktak vetni, azoknak a méregfogát igazából ki lehetne húzni. És talán szep és boldogabb lenne az egy utolsó kérdésre már időről. Az ilyen felmerültek az ideológikus játékok, játékok, mint a képedúra, hogy a politikai eszközei, és például annyira kérdeznék, inkább azt szeretném hozzáfűzni, hogy léteznek már elég sok ilyen Néhány politikai marketingi eszközként használható játék, és ennek egy kicsit kevésbé, mert ez az, hogy különböző térsőséges szervezetek, terrorszervezetek. Konklusztulán hamasz, diadisták is csinálnak, toborzó játékot, akik a indultációs játékokat, de elhozta minden nő. É, ez egyébként egy érdekes kérdés vett föl, hogy a játék az médium-e. Legtöbben erre rögtön rávágják azt, hogy igen, a játék médium, tehát azon keresztül bármilyen üzenetet lehet közvetíteni. Én azt gondolom, hogy vannak játékok, meg amelyek alkalmasak arra, hogy médiumként használjuk őket, és ezekkel vigyázni kell, mert ott nem arról van szó, hogy maga a játék az miről szó, hanem arról, hogy aki készített a játékot, az mit üzen. Láss mondjuk adott esetben egy könyvet vagy egy filmet, abban is ugye nem arról van szó, hogy a film ilyen vagy olyan, hanem a készítői mit kívántak azzal e, tudtunk De Vannak játékok, amelyek meg igazából a játékmechanika által vezéreltek át Tetris amiben vele lehet hogy van pornó, tetris nincs az semmi probléma, csak éppen nem erről szól elsősorban. Tehát a játék maga különböző szinteket lehet, játékmechanika, ikonográfia, ergonómiai, funkcionális szinteket elkülöníteni. Erre érdemes odafigyelni, hogy, hogy, hogy mely szinten jelenik meg adott esetben egy üzenet, vagy az erőszak, vagy a hűség a játékos szemben megvan az, hogy, hogy ez egy játék, tehát ez egy ideális dolog, tehát tudjuk, hogy vannak olyan, amikor biztosan nem valóság, és nem én vagyok be, ezért objektív, tehát hogy, hogy nem hiszünk el minden, amikor lelőző ember a tévé elé, megnézi a híradót, és tudja, hogy annak nagy része az, az valóságban meg is történt, a játékkal, nem, hú, szenved, hú, hogy objektíve maradjunk, hogy, hogy mennyire kihető az a médium, médium amit éppen nagyon normális hozzáállás, ezt kéne tanítani a tanítani gyereke, a gyerekeknek a szülők, gyerekeket erre kéne tanulni a szülőknek. Köszönjük szépen a részletet! És akkor Balázs hogy a az önökránces ETA periait és azt mondják, a szervezetről, amelyik ilyen hát, kíván elérni, akkor hát, hát akárki láti, De hogy ez ilyen, nekem ez így meglepő volt, hogy a, hát valószínűleg a szervezet ellenőrzi magát, tehát az az Exodus, ami, amelyik megindult itt az elmúlt hónapokban, az részben egy ilyen ellenőrzési hát, vagy csak logika rész. Okay. Tehát mondani, hogy tudjuk, hogy az ellenőrzés. Ott egy kérdés. Valaj rajzol egy ilyen tengelyt, jogosok és balosok. Szerintem van egy pont a balosoknál, amiután már azt gondolják, elég a cv hogy a Wikileaks XX, az a CIA-nek, vagy valamilyen. Tehát, hogy utána már kezdenek belefutni, és én ezt láttam a ellenőrzésedik legnagyobb beszéljének. Ugye mondták a 50-es években, hogy a KGB legjobb a dezinformációban. Tehát, hogy a dezinformáció ellen hogyan tudnak majd fölépni szerintem. Tehát, hogy őket személytel, és őket. Ez egy a, létező a, stratégia, a, amennyit a Wikileaks-en meg lehet tudni a, a, az anti-Wikileaks erőfeszítésekről. Tehát, hogy ezek a, minden ilyen a, típusú, hogyan lehetetlenítsük el a wikileaks típusú CIA dokumentumban benne van, mint, mint stratégia. A, ilyen szempontból az, hogy ők stratégiai partnerséget kötöttek a világ legkomolyabban vehető Ö, ö, szerkesztőségeivel az egy olyan eszet, amit a Wikileaks követő, következő generációs ezek, OpenLeaks egyelőre nem volna, és az, az egy igazi nagy baj. A, tehát, hogy a, most a, a fact checkinget megcsinálják a szerkesztőségeknek ez a dolguk. A, meg akik értenek hozzá, meg akik évszázadok óta, tehát hogy ez a professziónak a lényeget. Uh, hogy egy OpenLeaks-ben uh, ki fogja ezt végezni, hogy működik-e a, a, működik -e a wiki logika, tehát hogy a sok szem sok, sok hibát észrevesz. Hát hogy nem, hogy hát, miért nem veszél Igen, nem. tehát én, én, a én ezt is ben szkertikusban, igen, én ezt is ben vagyok. Ugye a WikiLeaks-mélet felfedezte volna magának 2010 tele volt vicces tehát az, oda azért járta ember már szórakozni akar, de komolyan, és ezen változtatott valóban a szerkesztők megjelenések, és hát mondjuk ez kell egy ilyen pozitív gondolkodás, hogy a újságok igazadik. Mennyivel jobb vagy rosszabb egy szerkesztetlen Wikileaks, mint mondjuk egy, egy, egy olyan médiumok -ok halmaza, amiről tudjuk, hogy mondjuk jobb a jobb oldali, a a Én a Wikileaks uh, az újságírókhoz, tehát egy, ugye, a, a, a kiszivárogtatás az nem egy új hatalom ellenőrzési technika. Uh, az, amiben a Wikileaks uh, szerintem újat hozott, vagy ez a fajta logika újat hoz, az az, hogy radikálisan lecsökkenti a részvételnek a költségét. Tehát azt a belépési küszöböt, ami uh, ahhoz kell, hogy XYZ, én, te, Uh, vagy a, nem tudom, a magyar pénzügyminisztériumból bárki egyszer csak azt gondolja, hogy jó, hát eddig és nem tovább. Uh, és ez egy, szerintem ez egy fontos dolog, hogy a, az ellenállásnak a, a belépési küszöbe az, az, az, az lecsökkent, és hogyha ezt ők bírják tartani, akkor ez, a, ez egy fontos változás, hogy az internet, semmi másról nem szól, vagy a legtöbb digitális technológiaznak a transformatív elején, az arról szól, hogy a, a létező belépési küszöböket, azokat, egy nagyságrendben lejjebb tolja. Úgyhogy a, én azt gondolom, hogy, a, hogy a, az ilyen dupla lojalitások és dupla identitásoknak a kialakítása és fenntartása előtt álló korlátok, azok, azok most alacsonyabbak. Ugye ez egy nagy ugrás, hogy én árulóvá válok egy magasabb jó érdekében. És most ez, ez nem egy akkora ugrás, azt gondolom. Uh, úgyhogy ennyi a, ennyi a különbség a hagyományos, tehát a Pentagon Papers, vagy a, vagy a, a Matorokhoz képest, hogy, hogy kis kevesebb bátorság kell hozzá, ha úgy tetszik. Ha már a Pentagon Papers-tel hogy mennyire lehet hatékony egy ilyen eszköz abban a világban, amikor sokkal kevésbé jellemző azoknak a, az átütő erejű dokumentumoknak a, a jelenléte, és sokkal inkább jellemző egy ilyen nagyon nagy átfogó, valószínűleg amiből összességében persze kialakul egy kép, de hogy nem, nem nagyon van benne ilyen poncai döntés, mint hogy Nixon az embereit a, a, a Pottergate épületben. És hát a wikidix meg a következményei is, is egyelőre még, még váratnak magukra. Tehát írtak nagyon sokat az újságoktól, de nem lehetne azt mondani, hogy a politika alapvetően megváltozott azon kívül, hogy a Wikidix-ra um, És ez egy, egy záró gondolat, hogy a a jasz yes van egy rész, amikor az túldonsult angol miniszter azt próbálja meg kitalálni, hogy lehet eldünt valamit a publikum És akkor beszélget a Hanfrival a fő, fő közszolgállájával, hogy a titkosítási szintet, milyen hamar szivárok és hogy minden titkosabb annál hamarabb. És akkor kérdezi Hanfriot, hogy mégis mit lehet csinálni. a válaszol erre az, hát itt tassunk, során rá. <sítható> <sítható> Igen, ja, nagyon sok ö, ö, papírt elvesztegettek arra, hogy azon gondolkodjanak itt a Wikileaks kapcsán, hogy mondjuk ez a cable gate, tehát hogy az amerikai diplomata a sürgönyök, ö, azok tartalmazták e titkot vagy sem, és hogy ezek a titkok valójában ö, jó, hogy titkok-e vagy sem, kellenek-e ezek a titkok vagy sem, a, ugye az Umberto Eco a, maga tényleg a, a, a, a Fukóinga szellemében ugye azt mondta, hogy a legnagyobb titok az ugye az volt, hogy nincs titok. Tehát, hogy, hogy ez volt a, a végső titok, hogy itt semmiféle titok nincsen. Szerintem nem az a kérdés, hogy a ténylegesen kiszivárogtatott dokumentumoknak milyen ereje van. Van ereje, mert van olyan ország, ahol megfordították a, a választásokat. Hanem az a, az, a, az a logika, amiben ez a fajta létezés belekényszeríti a hatalmat ez nem egyik napról a másikra tehát van egy rövid távú hatás hogy kiszivárog ki az, hogy nem tudom XY mit csinált, és akkor ott van egy egy, egy ilyen pik a, a, a nyilvánosságban meg a politikában, de a hosszútávú változást az az fogja indukálni, hogy, hogy a hatalom a, onnan középről oda kikerült a, a, vagy hogy egyik lett a, a, a, bent, a, a bent lakóknak és, a, és ennek a, ennek a, a Hát ennek a hatásait azt látjuk magunkon, tehát hogy mi hogyan reagálunk egy olyan ellenőrzési technikára, amelyik megfigyel minket, és hogy hányféle identitást építünk fel, hogyan próbáljuk meg összezavarni azokat, akik minket figyelnek, hogyan rejtjük el azt, amit mag saját identitásunknak gondolunk, és hogyan nincs ezzel végül menekvés mégsem. Tehát hogy, a, hogy én ezt, ezt látom, és ez egy nyitott kérdés számomra is, hogy, a, hogy mi lesz a hatalommal akkor, hogyha őt magát, el, te elhiszi magáról, hogy nincsenek titkai. Mi lesz a a, a, a, a cégekkel, amikor elhiszik magukról, hogy az <coughs> elhiszik. Ugye a, az Essange az azt gondolja, hogy ettől jobbá válik a világ. Uh, én ebben szkeptikus vagyok. lenne hogy a kérdés, hogy ha ennyi minden kikerült, akkor nem lehet le az, hogy teszem azt erre hatalmú, hogy tehát uh, nyilvánvalóan nekik is megvannak előtt a forrásaik, mert hát őnek már ott egy ideje ahhoz, hogy, hogy uh, szerintem rá is feltételzést az, hogy nem akarják, hogy tudjunk, nem is tudunk a mai napig sem, illetőleg, illetőleg a mit tartanak az egésznek az fog tovább, tehát azt mondom úgy, hogy persze valahol megfordultak a választások, de ezt számolt nem változást, azon túl, hogy néhány olyan előtt, internet ennek szuperhús, küzd a Wikirix-ért, meg Pédi játszik, azon túl nem láttam azt, hogy, hogy bármiben, még minden jobban van, tehát hogyha mondjuk eltekintek attól, hogy XY-szen által miatt volt egy hogy kivetvek, de le, hogyha a nagyobb képet nézem, akkor ez nem csinál semmit. Talán korai ezt meg így eldönteni. Tehát én tehát azt ezt gondolom, ezt hogy ezeknek hosszabb, tehát a pont a politika az egy az, egy, az év, években meg évtizedekben mérhető cik, ciklikussággal rendelkezik. Ezek, ugye e, elhangzott sokszor, hogy a gazdaságnak politikának. tehetetlensége van. Ezek a, ezt a tehetetlenséget azt e, egy egy impulzus. Tehát nem egy impulzus fogja megváltoztatni, hanem egy új pályára állítani, hanem, hanem impulzusok sok Én inkább arra részére gondoltam, hogy, hogy igen, nagyon sokan ezt úgy mutatták be, hogy majd alapérben rengeteg vállalók meg társadalmi berendezkedésnek a, a, a és, és ezt nem igazán látom. Tehát nem látom azt, hogy, hogy ott lenne az, amit a, az emberek mondtak, hogy most akkor akkor közfelhődő is lenne a jó Isten. Persze cikkeznek, hogy az újságok, hogy így a Wikileaks meg új gonosz, meg új meg nem törőd meg akármis. De lényegesen sem történik sem is. Lehet, hogy hosszabb távon fog. Viszont akkor úgyanúgy benne van az, hogy hosszabb távon ezt már régen elhárították. El. Yeah. Robert Longból nemzető képződő Van egy filmje, a tájási kitánán emlékezetes belőle a Johnny Memonik, és annak a hát legfontosabb mondani valóban, ez különböző igazonnellákból vártak össze, hogy a, e, van egy vírus, amihez kisziválogtatják a e, nem csak a gyógymódot, az hagyján, de hogy ez valójában a gazgyógyszergyáraknak a valamilyen konspirációja, hogy még többet vásároljon gyógyszert és nekem az örök megmaradt a utolsó jön, hogy felültják a székházat a gyógyszendernek. Szerintem ez az, amit előző kérdező hiányolni kíván. Tehát ez a az akció, hogy valami változzon. Nem, és mindenki ezt mondja egyébként, hogy ez van, meg ez lesz. És igen, de nem van. lesz mégsem. Um. 12 óra. Melyik kábító. Melyik kábító. Melyik kábító. Kérdés még van? Okay. Előadás legizgalmasabb felvezés szerintem az volt, hogy mi történik, hogyha az ilyen régi lépsz rugitával, működő a elkezdenek a magánszemélyekkel is foglalkozni, hogyha bemegyünk az hogy ilyen egyéni szintre, ez amikor még nem egy díki lépsz hanem egy borsán, vagy, vagy egy magyar. valahogy Szerintem nem igazán. Ugye a szomszédunk is csinál egy ami hogy tartunk, nem viszük le a szemedet, és hangosan a veszélyzenét vagy akármi, de még mondjuk 20 év múlva még bármilyen titkaink. Hát én nem a kurucimforra gondolok gondoltam itt, amit, amelyek ugye, kiposztolja a, a telefonszámodat, meg a, az e profilodat, hanem a, magára az e re meg a Facebookra, meg a Google-ra. Ugye az, amit privacy diskurzusként ismerünk, az, egy, az attól most mindenki így, így remek, hogy a privacy a privacy ma a privacy, a privacy És hát valóban hát nem sok privacy-jában az embernek elég meghallgatni abban a barabási alvált Lászlót, hogy éppen milyen adatokat elemez, és akkor ott nagyon hamar kiderül, hogy tehát, hogy előrejelezhetővé válsz. Ugye neki az utolsó könyv, az pont erről szól, ha elég információd van, akkor jó, jó, jó, jelezhető előre a, a, a, a hétköznapi létezéset. És ezek az adatok, ezek itt vannak a mobiltelefonban, az internetszolgáltatónál, a beléptető rendszerekben, a CCTV rendszerekben, a Facebookban, a levelező rendszerekben. Tehát, hogy ezek már ott vannak, ez nem, nem a jövő, ez a múlt, ha úgy tetszik. csak ezek, tehát Amerikában példa volt, hogy munkáltatók, itt, hanem Twitter, Facebook és hasonlók alapján rúgtak ki e, dolgozókat, mert hogy beértek, hogy éppen bulizok, az izé, amikor beteget jelentett, és tényleg kirúgták őket. nekünk is volt ilyen egy híves, fotó az a munkáccató volt, <Sz> hogy te nem, nem is izé beteg. Egyébként a munkáccató nem tényleg igaza van, csak tulajdonképpen így a személy adta nem. Az történt, hogy valaki után nem ő volt olyan hülye, hogy kiadott ilyen adatokat magáról. Hát a Facebook és előtt is volt hogy valaki beteget jelentett, mégis találkozott utcának főnökében. <gül> hát ez nem, azért. nem, csak itt, itt az a kérdés, hogy tehát itt az a különbség, hogy, hogy te hirdeted magadról, hogy hogyha. Kicsit el az a eredeti a témakörtön, és még egy utolsó kérdésem van idő, hogy a Wikidigszer kapcsolatban valakivel még szor volt egy kettő vagy külségbe, és abból egyet fel tud tenni. Köszönöm a kérdést. És akkor köszönjük szépen baránsat még egyszer szállapot. Azok volt, Van, és Most, azt, azt meg kell áruljam, hogy ezt a kis prezentációt nem én csináltam, mert én ezt nem értek, hanem a Zoltán kapott tőlem egy vázlatot, de van helye, amiként, tehát meg tudom indokolni. Ejtettem arról szót, hogy, hogy ez a liberális demokrácia, amiben vagyunk, ez egy, ez egy meglehetősen formalizált ö, ö, intézményes struktúrákat felvillantó világ, amelyik hát mondjuk ugye a racionalizmus bizonyos ö, alaptételeire próbál építeni. Például arra, hogy az ember észszerűen követi a maga érdekeit, és ennek megfelelően észszerűen kooperál és vesz részt a ö, társadalmi együttműködésben. És hát pont, a, pont ezeknek a bizonyos felvilágosodás kritikáknak volt kezdettől, ugye az egész 19. századi romantika arról szólt, hogy hát itt, itt elvesznek valamit az emberektől, elveszik a tradíciót, a mítoszaikat, a nem tudom én micsodákat. És hogyha ez elég könnyen fölismerhető mostanában is, hogyha az ember kilátogatott a parlament elé pár évvel ezelőtt az alkotmányozó nemzetgyűlésre, akkor a, a Komplett Nemzeti Múzeum jelmesztárát <gül> <gül> ottan fölvonultatták a, a jelenlévők, egyfajta misztikus, ősi, magyar, nem tudom én mire. Jó, de én ér, ugye magyar problémákkal akartam itt foglalkozni, de hát ez a misztika iránti vágy, meg ez a és mondjam, ez az iracionalizmus, hogy van egy mélyebb tudás annál, amit ugye a tudomány és a formalizált és a ráció által. Ez egy nagyon ősi, ő, ősi felvilágosodás kritika, ugye a legelső komoly kritikusai a fölvilágosodásnak közel azért, mert az rögtön ezzel kezdték. Hát mit akar az ember a saját eszével? Hát ez egy csökött, gyarló, ostoba a lényeget soha meglátni nem egy dolog. Ez akar szabad lenni? Ez akarja megmondani, hogy hogyan alakítsa az életét? Amikor, hát ő ugye egy szélsőségesen demokratikus gondolkodó volt, Ezt mondta, hogy ugyan nem tudjuk, hogy Isten van-e, de az a legbiztosabb, hogyha abból indulunk ki, hogy van, és ő mondja meg, hogy mi van, és ezt a dolgot ugye valamiképpen a sok tízezer éves vagy ezer éves hagyomány szentesíti, hiszen láttuk, hogy belállt. Na, mindegy. Ö, ö. Szóval ö, tulajdonképpen ezt itt gondolom. Ha szorosan kapcsolódó vagyok, ha felvilágosodás körül vagyunk politikusokat, akkor ott ilyen rendkívül racionális embereket találunk, akár a, a saját érdekeikkel szemben is cselekedtek, vagy hogy azt hirdették, míg mára mondjuk egy, egy politikai diszkúcs szintje az, az szellemileg jóval alacsonyabb állt. Nem tudom, hogy a, a jelenség létezésével egyetérte-e, és ha, ha igen, akkor, akkor ez mennyire Hát nem vagyok biztos benne, hogy egyet értenék vele. Ez, ö, az, hogy a politikai diskurzus se kélyesedik bizonyos értelemben, hát ez tulajdonképpen a tömegdemokráciáknak egy, ö, egy sajátossága. Az, hogy a, én inkább arról próbáltam beszélni, hogy a liberális demokrácia az valamiképpen hiányérzetet kelt abban a politikai közösségben, amelyikben ö, működik, és ez a hiányézet rendre visszatérően előhoz olyan kritikai ö, ö, mozgalmakat, mint például az egyik legelső, maga a romantika volt, de a különböző 20. századi kollektivista eszmék is, amelyek hát ezekre a tömegérzelmekre vagy tömegérzületekre próbálnak építeni. Most ez egy másik kérdés, és igazából tartom lényegesebbnek, ebből a szempontból, hogy ugye volt valamikor még a 19. században is, meg még talán a 20. században is egy nagyon, nagyon fontos műveltségeszmény. Tehát, hogy kik azok, akik ugye föllépnek, kik azok, akik, akik hogy úgy mondjam, képesek képviselni hitelesen önmagukat, kik azok, akik képesek racionális döntéseket hozni. Hát ez olyannyira úgy, így volt, hogy ugye a szavazati jog az nem is volt kinyitva a 20. század ö, ö, első harmadáig, a legtöbb liberális állam, az korlátozott demokrácia volt ö, ö, ebben az értelemben. Ö, de itt nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy hát, ha sok ember volt, akkor abból csak hülyesség jön ki, hanem ö, van ennél azt gondolom, hogy egy mélyebb probléma is, ami érdemes talán ehelyik szót ejteni, Ezt ugye úgy szokták hívni, hogy, a, ö, hogy a, ezek a demokráciák egy ilyen trivializálódási folyamaton ö, ö, ö, mennek keresztül. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy a, ahogy az előadás végén mutattam rá, hogy a liberalizmus, vagy a liberális politikai filozófia az egy ö, a legitim kényszer elmélet. És a stratégiája pedig az, hogy, hogy az elemzés és a, a vizsgálódás köréből a csinál egy elválasztást. Tehát ez az, ami a közre tartozik, ahol a legitim kényszer bizonyos feltételek között érvényesíthető, a többi az magánügy. Na most ezt ugye azért tette meg a liberális filozófia, mert rájöttek arra, hogy, hogy a, a jó élettel, meg a magánérzületekkel, meg hitekkel kapcsolatos dolgok, azok nehezen összeegyeztethetők egymással, Mondjuk két rivális valási szektára. Tehát hogyha nem rekeztjük ki a közösségi diskurzusból a magánhiteket és magánerkölcsi meggyőződéseket, akkor lehetetlenné válik ugye egyfajta kooperáció. Na most ugye akkor mi történik, akkor ugye van két halmazunk. És akkor a politika azon a szintéren folyik, ami az úgynevezett közös halmaz. Tehát amiben mindannyian egyetértünk. Amihez nem kell egyikünknek, meg másikünknek sem a, ö, hogy mondjam, a személyes vagy személyes hitek, könnyen belátja mind a két, vagy akár sok oldal is. Na most mi van akkor, és az azt gondolom, hogy nem egy merőben elméleti, vagy logikai kérdés, hogyha ez a, ez a közös halmaz egyre kevesebb olyan, Elemet tartalmaz, ami valódi erkölcsi meggyőződéseket tükröz. És ezt nevezzük, ez nevezhető egyfajta trivializálódási ö, folyamatnak, amit a liberális állam ilyen-olyan kritikusai tulajdonképpen szóvá tesznek és kvázi detektálnak. De is, ö, Ugye a másik stratégiája a köz- és magánelválasztás mellett ugye az igazolás és a következmények elválasztása. Most, hogyha egy pillanatra arra gondolunk, hogy, hogy akkor hogy viselkedjen, vagy mit mondjon az állam például az abortussal kapcsolatban, ugye akkor egyrészt van egy vita, ami arról folyik, hogy igazolható-e az abortus tilalma, vagy nem igazolható. De annak a vallásos keresztény embernek a számára, aki az abortusz gyilkosságnak tartja, mert hogy a teremtő létrehozott egy életet, és itt valakit meg fognak ölni, és az állam erre engedélyt kap, ugyan nem érdekli őt, hogy az állam, vagy a, a közösségi vita, az semleges érvekkel megpróbálja ezt a eljárást igazolni, mert a nők önrendelkezés jogára hivatkozik. Pusztán azért, mert azzal a tételezéssel nem érhet, hogy az, a, a, az életet az Isten teremtett. Egy olyan érv, ami, ami, nem lehet be, ami mások számára, akik nem hisznek, nem beléphető, nem hozzáférhető érv. Na és akkor mi történik? Akkor tulajdonképpen miben egyeznek meg? Ugye? Mi történik ebben az esetben? Tehát akárhogy is nézzük, ez a, hogy mondjam, a következmények elválasztása a procedurától, az igazolási procedurától egy csomó esetben nem... Ö, járható út, hiszen mi a, mi a fontos kérdés egy mélyen hívő ember számára, hogy azt a gyereket, vagy leendő embert, azt ne gyilkolják meg, ugye? Na most, ö, ö, ugye ö, ennek a trivializálódásnak nagyon sok, ö, nagyon régóta vannak kritikusai, ilyen kultúrkritikai ö, ö, ö, megfontolások, hogy hát azt tapasztaljuk, hogy a műveltség csökken, a közéleti diskurzus elsekélyesedik, az emberek egy-egy hiába tenítjük, őket ö, ö, az ABC-re, nem fognak tudni olvasni, marhaságokkal töltik az időt, és hogy valamiképpen a liberális demokrácia egy olyan társadalmi modell, amelyik ezeket a sekélyes, felszínes magatartásformákat támogatja, még hogyha szándéktalanul is, hiszen az ez nem egy liberális eszmekör célja, hogy valaki ne tudjon írni, olvasni, ennek elvileg az ellenkezője lenne a célja, de mégis maga a társadalmi mechanizmus olyan, olyan magatartásformákat honorál, vagy, ö, vagy jutalmaz, vagy, vagy tesz széleskörben elterjedté, amelyek a felelős, a közjóra irányuló közéleti diskurzust és annak a színvonalát óhatatlanul ö, rontják. Ez egy nagyon régi, én gondolom, tulajdonképpen erre vonatkozik ez a kérdés, hogy miért nincsenek olyan nagy államférfiak, mint, mint régen, miért van Berlusconi, meg mit tudom, én kicsoda. Mennyivel jobb lenne, miért jó lenne? Két perc van úgyhogy hát, utolsó, gyors kérdés, és gyors válaszra van. Igen. Igen, ez csak megjegyzés inkább, hogy akkor viszont le lehetne cserélni azt a hátrafelé, mi az unugod magyar. Vavast, Vágó Istvánnak, mert ugye nekem a, hát a modernizmus összeomlásának eddig nagy szín, szimbolikája az a műsor, amit sokáig, ahol tehát van egy konszervus arról, hogy mi a közös tudás a világban, és ott az tulajdonképpen a tizedik kérdés után ez megdől. Tehát a mit reggeliztem máma, az ugyanúgy felteltő kérdés, mint mondjuk a játékos muzika 10 percben komolyabb kérdései, mert, mert már mindegy. És igazából minden ilyen, hát nekik is a közös többszörös tudást feladat, akár itt, akár máshol. Volt rögtön kezdek, hogy volt ott egy nagyon érdekes megjegyzés, de két előadást egy száz szívső regénybe össze tudok rakni. volt egy kérdés, hogy mi van, ha játék diktatúra lesz a játékból. Illetve most a liberális demokrácia, ugye beszélt az Andrásról a válsága. Ez a játékmester sziműkönyv, Ianem nem től pont akit így, így mondtam, aki azt mutatja a könyv, hogy egy magas liberális demokráciában, jövővel demokráciában érkező utazó, a főhős, a kultúra Nem elmegy egy olyan vidékre, egy olyan bolygóra, a az állam egy nagyon játék játékmechanizmus folyamán választják ki. Aki a játék belőle üt, egyre nagyobb kap. És ugye a regényban a legmegdöbbentőbb rész az, hogy amikor a fős legyőzi az egyik ilyen már magas játékos, akkor az milyen ö, trónfosztásként éli meg az hogy, hogy kiesik a társadalom azon szintjéről. Tehát ez gyerekes érdekes volt, hogy rögtön egy könyv jutott eszembe ezekről, amiket mondhatom. Kérdéseket szeretne kérdéseket feltenni. Több kérdésre szeretné válaszolni? Abszolút. Nem gondolom egyébként, ez most egy teljesen ettől független kérdés, hogy, hogy ez a kultúrás az egyébként pont azt, azt teszi, amit az ember állandóan, vagy olyasmit próbál tenni, hogy, hogy kiveszi azt az objektív irányítást az emberek vagy a társadalmi szervezetek kezéből, és oda, hogy ezek is azt, hogy persze, nem tudjuk megvenni, amit aztán se meg világokat, meg háborúkat hívnak, és, és akkor végül is rájuk, hogy de igazából én ezt láttam ezekből a köményben, és ez volt nagyon kieblendító, leszámítva azt a, azt a rengeteg ilyen hihetetlen kalakívus működtőkörben, amit aztán tudottak még a mellé. Most a, a játékmesterre gondolsz, vagy általában? A kultúriálizmai játékban. Ja, a kultúriálizmai játékban. Azt ne feledd el, hogy a, a jó science fiction regény az ugye metaforikus. Ezt, ezt pont a New Wave hozta vissza, amiről beszéltem nagyon szép az, hogy tényleg arról írunk, hogy az ember majd eléri a Holdat, Marsot, Jupitert és a többi, Jupiter Jupiters hülyeség menni a gázból ruminek, <gül> eh, ott hülyeség leszállni. De igazából a, a, az a jó science fiction regény, ami, a, ami a, a felszínen lévő történet mögött valamit mond, hogyha, ha a kultúruniversumot nézed, az nem más, mint tényleg a liberális demokrácia hogyan viselkedik bizonyos helyzetekbe, illetve hát a könyv a banksnek nek a szellemes stílusa miatt tele van ilyen értékítélette a társadalomról. Csak hát ugye azt csinálja, hogy ez becsomagolja egy nagy kalandban, mint télezetes olvasni. Hát igazából nem azt csinálja, hogy ez így jó, meg, meg, meg tényleg ez a követendő út, ahogy hogy a cyberpunk se csinálta azt, hanem szembesített. A science fiction-nek ez egyik feladat, ezért mondta az egyik ilyen híres teoretikus, hogy a legmainstreamabb -e irodalom, mert tulajdonképpen a, a jelenünket mutatja be, csak, csak úgy szembesít, hogy egy kicsit eltávolít, vagy más vidékre visz, vagy másféle szereplőkkel, vagy másféle korba, ugye ez a jövő, de a múltban is játszott. De igazából mindig rólunk szól. Lájából is a jó science fiction, az, az mindig a, arról szól, hogy kicsit félünk a jövőtől, és, és valamilyen szempontból megvizsgáljuk, hogy most mitől is félünk tulajdonképpen. Hát már mondta, amikor itt már félünk tőle, ne? Hát amikor félünk tőle, igen. Már hogy az egész azzal kezdődött, hogy nem fértünk tőle, a felvilágosodás. Kényen. Ja, hát igen. Azóta sok vízbefogyt. De lényeg lesz a következő gondolom, hogyha most uh, van ez a kicsit sötét, tehát meg egy kis már. Hát, hát ezt... ezt... De rekvállamodosság mellettem. De semmi... Igen, igen nagyon, nagyon vicces volt, hogy a, amikor az előadó volt, akkor gondoltam, hogy a vészlencet, amit beraktam, az apokalipszis történeteket, azt így lehetne, egy Magyarország külön száma aspektus volt Most a science fiction, a kortás science fiction, és mindig az angol szászra gondolok, mert ők viszik a prímet, akár tetszik nekünk, akár nem. Sok, sok magyarnak ez nem tetszik öregebb a íróknak, tehát a Magyar Science Fiction közelben sok ilyen vita, be, hogy kellene nézni az angol science fiction de ez olyan, mint egy zenekar, azt hogy nem érdekel, hogy volt Big list, és nem érdekel, hogy van Fatboy Slim, én csinálom a zenémet, és az jó. E, hát az angol science fiction rendkívül sok oldalú, tehát rendkívül sok irányba megy most. Azért is mondtam, hogy ezek, ezek amiket mondtam, ezek mind együttes vannak, együttesen vannak jelen. Ami, ami egységes az, hogy, hogy magas hangú irodalmat képviselnek, tehát képzeljük el, hogy a hogy az Asimovs magazin, egyik legrégebbi számciusú magazinak a szerkesztője, egy héten kap mondjuk 3000 kéziratot. Na most hogy kerül be valaki egy ilyen magazinba? Úgy, hogy az első két bekezdést olvassák el. Első bekezdés mindenképpen, a második az néha. Teh tehát olyan, olyan címet, olyan tematikát, olyan felütést kell adni az egésznek, amitől, amitől nagyon jók lesznek. Ezért rendkívül... Hát igen, ez így van, Zoli. <gül> Akkor valóság nem jön ez az angol science fiction-t, olvas, kicszemetet olvasok. Benne. Ez egy másik kérdés, tehát azt, azt vett hozzá... <gül> hát ez az, ami átjutott a, a rostány. Hát igen, pontosan. Van egy angol kifejező, slash file. Tehát azt, azt vett hozzá, hogy, hogy egyéni ízlésem. kiadnak egy, egy éves, legjobb science fiction válogatást, elolvasod, és lehet, azt mondtad, hogy azt mondta galántai, Zoli, neked 6 tetszik ebből, nekem meg három másik. Tehát itt, itt ilyen egyéni ízlések azért nagyon benne vannak. Nagyon játszanak, egyszer megkezdtem a Galatikának a főszerkesztőjét és, és ilyen látszik, hogy ilyen más, más tetszik nekünk. Na, visszatérve a kérdésedre, ami visszajött Science fish vonulat az az, hogy bár ez egy nagyon-nagyon racionális műfaj és igazából valahol a tudományba vetett hitet reklámozza és a tudományba vetett hit a vallása, nagyon sok misztikus elem van újra, ezt a New hozta be és most nagyon sok olyan író van, aki, aki, újra, aki nagyon sokat foglalkozik az ember lelkével, el, Elutasztatja, de nagyon sok emberi konfliktus van benne. Tehát, uh, így nagyon, nagyon keveredik ez a dolog. Ami, ami nincs, az mondjuk a Golden Age Science Fiction. Az már csak magyarok írnak. Tehát golden Age Science Fiction az, az már. Tehát olyan nincs, hogy általában mondjuk most a, most a dínyertesekről beszélek, mondom, hogy sok jó kritikát kap, hogy valaki elutazik valahova, és akkor ott legyőzi az univerzumot is simán. Tehát akkor viszont nagyon, nagyon, nagyon szellemesnek kell lennie. Mint múlt évben, a múlt egy sikerkönyve. képzeljétek el egy finn srác kiment 2006-ban Edinburghba. PhD-zett a szuperhúr elméletből, azóta ott tehát 2006, az első angol írása 2006-ban jelent meg, egy edinburgh író ilyen írókörbe jár, de ugye angolul ír, és talán megjelent az első regénye, tehát egy finn ember, aki angolul írt az első regénye, Quantum Tief, az a címe, és az rendkívül szellemes. Abban abba nincsen ilyen másodlagos jelentést tartalom, hogy most mit is akar mondani, de ott például most a Wikileaks kapcsán, megint ez is eszembe jutott, a apropó, egy olyan társadalmat ír le, ahol az embereknek, mindenkinek van egy Gavulot nevű szerkezete, nem is szerkezet, hanem program, amivel tulajdonképpen azt szabályzák, hogy mennyit láthatsz saját magadból. Csak ugye ez nem, nem egy élő Facebook gyakorlatilag az egész. És nagyon érdekes, le van írva egy parti, és hogy megy a főös és beszélget emberekkel ezt a Gavulotot különböző szinten használja. Illetve a társadalom... Ez egy nagy, mason mozgó városon játszódik, és képzeljük el, hogy társadalomnak minden egyes része, mindenhol élnek, mikrokamerákkal és hangszóval felszerelve, gyűjtik az adatokat egy nagy exomemory memóriába és mindenki hozzáférhet ehhez szabadon. És még itt, most a másik előadásra visszakapcsolok, ahol a nyugdíjak, az van, hogy a fizettséget és a pénzt időben mérik. Tehát nem pénzettség van, hanem idő. Ha veszel valamit, az, az időbe kerül. És amikor valaki lemerít ezt időkeretét, az úgynevezett a Quiet dologba, Kerül bele a csendességbe, ami azt hisz, hogy az álom számára dolgozik meghatározott ideig. És ez egy, egy jó működő szabályzott társadalmi. E, kérdés, kérdés. Utolsó kérdés. A kvantumtiff. A, The Quantum Quantum a papámnak, ugye, tehát a papám az nem most volt fiatal, és ugye a, a nyilván a te papád is a Kucka Péter által szerkesztett igen, igen. sorozaton nőttem fel, én is már, ő is ezt és ebben nagyon sok, nagyon jó szovjet kifi volt. ez maradt ki az előadásból, Éh. mikor tehát a mi van, mi van most az oroszoknál? Hát ugye az előadások visszakapcsolva volt a szovjet science fiction jövőképe, az pedig az, hogy a kommunizmus más bolygókon és világokon győzedelmeskedni fogok. Sztrugac kifivérek is írtak, illetve Ivani Efremov mondjuk elég erőteljesen propagálta, és sokan még mások emellett. Mostani orosz science fiction, az kicsit ugye az őrség sikere azt ne meg minket, illetve van egy regény, azt idén adják ki, a Metro 2033 talán az a címe, az amchi is sikeres volt, lefordították angolra. Hát ők úgy néz ki, amennyi, amennyi hírt uh, uh, látok felülük, hogy ők, ők elég ilyen ilyen science fiction-t írnak. Ami ott érdekes, ilyen magyar és angol szemmel, hogy az ottani science fiction írók azok olyan, mint a tehát nők, veszik körül, és ilyen, ilyen társaság... Tesej! Jó lenne, lenne még! És vodkával, gondolj velük! Szóval, hogy, hogy van egyfajta van egy ilyen, ilyen rajongás körülöttük, de ami, amit írnak, az neheze jut át az amerikai szűrőn. Tehát az őrség kivételével, és ha nem lett volna film, az is kétséges, hogy mennyire megy át az őrség, most már tetralógia talán. Kevés. Sok író van, de kevés jut az, amer az amerikai kritika, illetve elvárások, azok, azok elég magas szinten van, a pont amiatt, hogy nagyon sok író van. Tehát, na, nagyon sok fiatal szerző van a, a 30-as tehát jó kis és sok van. És az, ezt uh, egész kelet-európából az amerikai szintet pár, pár ember uh, sikerült átlődni. Egy Zorán Zsidko, Zsidkovics nevű szerbi írónak, egy Johannás ér, Johanna nevű finn ennek a finn fiúnak, de jó angolul ír, és ezen kívül olyan, olyan sok embernek nem sikerült. Hogy szerintem ez egy tökéletes. <hállt> Amelyem sikerült. <gül> <gül> <gül> Maga részreől köszönöm, hogy itt voltatok, és hát, hogy nem garánta, köszönöm voltának, hogy a szót, hogy hogy Köszönöm szépen, és is szeretnék mondani, hogy remélem, hogy mindenki hozzámasul a jószunkat, azótt folytatása következik Gyerünk. Köszönöm szépen. <gül> le jó, a jó, jó, jó, jó, jó, jó, de van egy olyan megint mindig nem nem a nem nem nem nem